Die atelheese oor Loersie sê, dit is nou 9.104 En die rekenaar sê, dit is 7.05 En 5 secondes, 6 secondes So, dit lyk vir my, dit is net so 5 minute oor 7 Suid-Afrikaanse tyd En jy is aangeskakel by net radio SA Webwerf vind jy by WWW www.netradiosa.co.za Op die webwerf vind jy die inlichting, die nodige inlichting rondom hier die internetradiostatie soos die name van die omroepers en die programme wat hulle uitsaai, tye van uitsending ander interessante informatie en dan ons archief waar jy kan gaan kyk na vorige programme wat reeds uitgesaai is, so dat jy daarna kan luister soms so online, of jy kan dit aflaai en dan op jy eie tyd kan jy luister soos wat jy geluif voel. Nou ek hoop jy voel rustig en het een plekje waar jy kan rustig sit en ontspan. Ek hoop het rechtig dat jy hierdie tyd kan uitkoop ons saai wereld uit wat sê enige plek op aarde kan enige iemand nou inskakel en luister nou ons weet daar is meer dan 7 biljoen mense op die aarde en ek wonder wie weet waar sal die mens uitvind wie sal van ons probeer uitvind Wie sal vir Mr. Google vraag en kyk of hy so'n vraag kan antwoord Hoeveel mense het nou al reeds gesterf? Ons praat ons van die ander kant Hier was op ons, by ons in Suid-Afrika was daar so'n Afrikaanse TV program Aan die ander kant Dan het hierdie dame nou wat die program aangebied het Het sy nou contact gehad met die mense aan die ander kant en so kon sê nou maar so sit en praat met mense daar nie gehoor en dan sal die mense nou een beskryving gee van een oom of een tante of een broer of een sister of iemand wat oor lere is en dan sal sy so by die haar oor toemaak en seker in een trans ingaan ek weet nie, en dan maak sy kontak en dan beskryf sy nou hierdie persoon en so meer maar ek wil nou nie daar praat nie praat maar net dan nie oor die ander kant Mense wat alreeds gesterf het, wat zou jy denk, hoe gaan die mense uitvind? Hoeveel mense het alreeds gesterf? Of mense kon vraag, hoeveel mense was alreeds hier op die aarde? Want ons weet daar is, op die huidige oomlik is daar 7 biljoen en dan trekke mense omhanne die 7 biljoen af van die ander biljoen wat jy nou gaan kry, so een soort van antwoord kan kry. En dan kan ons presentatie gewaas daarvan proebeer uitvind hoeveel mense daar in die jimmel is, en hoeveel mense hulle oor nie verdoemenis opgemaak het. Het was skrikkelijk om te dink dat die 107 meer is dan 107 mense sterf, elke minuut soos wat ons hier praat, Elke minuut, wanneer ons een minuut voorbij getik het, had er 107 mense gesterf. En dan 70 van daar die mense is nie Christene nie. Nou as jy Jezus nie aangeneem het nie, dan het jy nie doodgewoon geen kans om die koninkryk te maak nie. Jezus het self gesê, daar geen ander naam nie en hy het gesê, ek is die weg en die waarheid in die lewe niemand kom na die vader behalwe dier my nie Goed, wist pas maar sommer net om jou so bykie te stimuleer en te denk aan hoeveel mense dalk al reeds gesterf het want om trouw nou, huidiglik is daar meer dan 7 biljoen mense op die aarde het dan nie of so'n sylke soort van getalle jou interesseer nie mas iemand al daar met meneer Google kan praat en kyk hoe jy so'n soort van vraag kan kry, al vraag jy dan ook net hoeveel mense was al hier op die aarde want hulle gaan nie maar raai, en niemand weet nie kom ons luister na Rina Hego en Jannie Moelman wat vir ons oor die liefde zing wat alles kan verander.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 will turn your wolf around and that wolf Hy is aangeskakel hier by Net Radio SA en luister na Dr. Tini Eilus wat uitsaai uit Hyrene uit hier in Pretoria, Suid-Afrika En wij welkom hier bij ons program Oordenking waar ons hierdie tyd uitkoop en die woord van God oordink Bedink, oordink, mediteer, bepyns, wat er woord ook al lekker op jou oor val Terwyl jy net lekker rustig achter sit en le En slaapraak is het ook goed Kom ek lees vir jou hier een vraag In Hebraers 2 vers 3 Hoe sal ons ontvlug as ons so'n grootsaligheid verontacht saam? En wat een er saligheid is dit? Hoe sal ons ontvlug as ons so'n groot verontacht saam? Wat? Nadat dit eers die Heere verkondig is, Aan ons bevestig is Door die die wat het gehoor het Terwyl God ook nog saam getuig het Door tekens en wonders en allerhande krachtige dade En bedelinge van die heilige gees volgens sy wil So hoe sal die mens nou ontvlug? as een mens hierdie groot genade van God vir ondacht saam. Slandou Johannes die dooper wat sy bediening net voor Jezus begin het mense gedoop het en gesê het die koninkryk van die himmel het nabij gekom. Hy het het aangevoel onder die leiding van die geest van die Heerde Dit was dan sy boodskap, mense moes hulle bekeer, want die koninkryk het naabij gekom En dan het Jezus nou een stap verder gegaan In een gesprek met Nicodemus om te sê As een mens nie weergebore word nie Dan kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie Kan dat ook jy sê En nou vraag die skryver van Hebreus hier in die tweede hoofdstuk by vers 3, hoe sal ons ontvlug as ons so'n grootsaligheid verontacht saam? Wat nadat dit eers dier die Heere verkondig is aan ons bevestig is dier die wat het gehoor het, terwyl God ook nog saamgetuig het dier tekens en wonders en allerhande krachtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. Nou wat sê die mens nou sê? Hoe sê die mens nou ontvlug? As jy so grootsaligheid nou verontacht saam. Ek vnum vir vn my een mens kan ontvlug nie. Want een mens moet die Heere Jezus anneem een mens moet na God toe soek jy moet na God roep jy moet na God soek en ons sal voorbeelde aan die voorhoud soos wat ons nou hier vorder in ons oordenking maar dan moet van die mens een kant afweer die, die soeken wees en ek gaan soms nou as so ons klaar geluister het na nog een snit Na handelingen 10 vir jou wees wat ons al tevore gelees het van een persoon Hoe hy voordat hy nog geret is Het hy al na God gesoek Door sy levensstijl, die manier waarop hy geleef het Cornelius, die hoofdman Cornelius en nou dank mykie daar aan, hoe is hulle mens nou as jy so'n grootsaligheid vir ons achtsam, lyk nie dat vir mens jy sal kan ontvlug nie. En die vraag is, ontvlug van wat? Terwyl ons hier luister na Jimmy Swigert, wat vir ons woorde van lewe, wonderful words of life, because wonder for words of love he gives pardon and peace and salvation to all busy yes, us wonder for wordss of life, words of life and you beauty. l woordes of lief my woordie en sissie wat na my luister is aangeskakel by net radio SA luister hier na dokter Tini Eilers Weet jy dit God vir jou verskrikkelijk lief is? Baie meer is wat jy enig iemand kan lief hee. God is liefde. En Godse liefde vir ons is een omgee liefde. Het is een woord wat in die Hebraaus ragam uitgesprek word. En in die Griekse is het agapao. Dit is so dat God, wat nou aan jou denk, omdat God alwetend is. Hy weet, jy luister nou, en hy gee om vir jou en hy gee om vir my wat hy so praat. Hy is lief vir my. Rechtig, rechtig lief vir my. Hy is jammer vir my, betes in daar die liefde dier in die woord ragam is om jammer te voel, jammer te wees dis waar die woord ook barremhartigheid vandaan kom, kom u daar die selfde semantiese veld nou, wat denk jy nou van God as hy so na die wereld kyk en na ons en ons het nou hier gekyk na miljoene en biljoene so 7,5 biljoen mense hier op die aarde en like het my volgens skatting en so so omtrend tot meer as 100 biljoen mense wat al op die aarde was God geem ons nou om vir elke mens die bybel sê dan God wil nie hee dat enig iemand verloor moet gaan hee maar dat het allemaal gered moet word maar jy kan net op een manier gered word en dis om Jezus aan te neem hy is die weg, die waarheid in die lewe niemand kom naar die vader behalve dier my nie, en ek wil nou probeer met jy praat oor Godse liefde as jy denk aan ouwers en hulle liefde wat hulle het vir, vir kinders omtou die jyre noem ons sleg hy het hy bijvoorbeeld gesê as jylle wat sleg is, weet om goeie gaves vir hulle kinders te, te gee hoeveel te meer dan nie ek nie want jy sal onthou, iemand het een tyd vir Jezus gesê, goeie meester, jy sê, hoe kom noem jy my goed daar niemand wat goed is nie behalwe die vader, so ons het maar so halwe begrippe God aan God wat ons aangeleer het, dinge wat ons denk is goed, denk ons is barmhartig, denk ons is lief en so meer, maar Godse liefde is rechte, ware, syver, echte, Liefde. Nou weet ons nagemaakte goed lyk keer hier erg nie Sê nou een nagemaakte diamant moet koop Jy sal het nie rechtig kan onderskry as jy nie diamant ken nie Want jy moet een toets Daar is sekere toets wat die ding aan onderwerp moet word Goud, goed wat lyk soos goud Het is nie rechtig goud nie En so meer Maar God weet sy liefde vir ons, nou ek wil vir jou proberen, want nou God het ons gemaakt na sy beeld en na sy gelijkenis en die hele skipping waar God ons moet omverstaan nou jy kan nie omverstaan as jy nie uit om is nie, as jy nie deel van om is nie as jy nie deel kan kry aan die goddelike natuur nie dis wat met wedergeboorte plaas dis omdat ons uit God gebore is en dan kan een mens begin omdat God daar die invalshoek van jou wedergeboorte daar die geest mens gebruik om jou te leer en te onderrug en so kan een mens een anvoeling daarom al kan begin kry van die kant van mense af ouers wat na kinder staan en kyk hulle eie kinders wat uit hulle gebore is besef dit nou nie altyd nie, maar hy kind draai die helfte van jou kromosome nou wat is die kromosome, ons kromosome is alles wat ons kind van ons geërf het in ons kromosome wat nou die helfte van die man en die helfte van die vrou so daar is minstens helfte van jou eigenskap daar na die kind en soms As een mens betek hier so na een kind sit en kyk, of staan en kyk van jou, wat uit jou geboore is, dan sien jy soms in een sekere sin jouzelf, een gedeelte van jouzelf. Swakjede, want dis goed wat die mens vandag optel. Jy ken ons jou eie swakjede, nie waar nie? Elke van ons ken ons swakjede. En dan is daar barmhartigheid by ons. meer gevoel, want jy weet ons van jou eie zwakheid. Kom ons noem nou maar somme net. Sê nou maar, jy het een zwakheid om brood te eet. Dan nou, ek veroordeel daarmee nou nie, ek vat net een voorbeeld. Sê nou maar jy, ek het een zwakheid met brood. oral waar ek gekom het in my leven, en vooral in Isra, het ek brood gekoop en het geëet. Op jy die geomlik eet ek dit nie, want ek allergies vir die gluten wat binnen in die brood is. Maar ek is nog altyd lief daarvoor. Het ruikt nog altyd vir my baie lekker en het is vir my gerechtige versoeking wanneer ek een lekker aangename broeikies sien, om dit dan nou nie daarvan te eet nie. Was die ander dag, daar by die weibel en het hulle daar prachtige, wonderlijke toebroeikies daar gehad, en toe het ek nou maar net my tegedrank, maar ek wil bitter graag, van die broeikies geëet het. Ek kan het nou nie eet. So ek praat nou maar, sê nou maar, dit is swakheid van jou, nou broe te eet en jy kyk nou na jou kinders en jy sien dat daar van hulle wat precies daar die selfde sloot as jy dit nou een zwakheid nou kan noem dat jy dit sien en ervaar en jy weet moest nou wat, dit jou, wat het van jou geneem het om iets dan nou sê nou soos om brood om het nou te weerstaan, sê nou maar iemand gaan op eet en kom ons in jy gaan op proteën die eet dan kan jy ons nou nie brood eet nie en as jy dus nou sien die kind is nou hierdie die eet op hierdie proteën die eet en jy het net vlijs en eiers en kaas en die soort goed en die verlangende oor wat kyk na stik brood dan weet jy ons jy weet ons precies hoe die kind nou voel want is precies nes jy voel en moet ek en jy verstaan God begryp ons deur en deur en deur en deur, deur. daar is nie iets wat hy nie verstaan nie daar is nie iets wat hy nie begryp nie enige swakheid wat in die mens teenwoordigheid daarmee het God medelije hy voel jammer vir een mens rechtig, rechtig, rechtig jammer Jezus het in Jerusalem gesit en ween oor Jerusalem en gesê Jerusalem, Jerusalem hoe baiemaal wat ook jylle met mekaar maak soos hy hen na haar kijkens onder haar flerke maar jylle wou nie hy was verskrikkelijk jammer dat hylle hom verwerp het Jezus was jammer vir hylle Daarom kon hy dit aan sy vader, sy vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Godse liefde is daar die omgee liefde. En God wil een padstap saam met ons en hy wil herstelwerk in ons doen. Want daar is geen ander manier om te ontvlucht nie, soos wat die Hebraer brief skrywe vir ons vraag. Hoe gaan jy ontvlucht? as jy so'n grootsaligheid vir ons achtsam en net saam met hom, saam met hom saam met die Heere, saam met ons Hemelse Vader, saam met ons Schipper met ons swaak hand en sy sterke hand kan ons hier pad saam met omstap en ek gaan jy so'n paar ruglijne na nou noem terwyl ons luister hier na iemand wat vir ons sing Cover me Lord. Kom ons vraag dit vir die Here. Ons luister mooi na hierdie persoon terwyl hy sing. Luister na die bedoeling van sy hart. week over the last several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 like a blanket today oh. cover my mind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 Jy is ingeskakeld by net Radio SA Luister jy na ons program Oerdenking En toe wil ek praat Tania, as jy nou nog luister Wil jy nie vir my net 1 Korintuur 7 vers 14 Hier plaas, ek het nie vergeet nie 1 Korintuur 7 vers 14 Ek wil iets daar oor sê na nou ek bang ek vergeet het Want ek gaan nou iets anders lees Ek gaan in Jeremia Jeremia 31 vers Die pad wat ons samen die here stap Die Heere is vir ons verskrikkelijk lief Net soos wat dit hier aanteken In Jeremia 31 wat ek nou gaan lees Vanaf vers 20 Praat die Heere nou met Ephraim En hy sê, is Ephraim Dit is nou die 10 stame Dit was die 10, die 10 stame met twee 2 stame. Is Ephraim vir my een dierbare sien of een troetel kind? Want so dikwels as ek teen hom spreek denk ek nog altyd aan hom en nou moet jy mooi luister daarom is my ingewande oor hom in beroering ek sal my sekerlik oor hom ontferm spreek die Heere wil hy met hy die semantiese veld probeer verstaan van Godse liefde ontferming barmhartigheid. Sy hele ingewande is in beroering. Dit is emotioneel. God is emotioneel by jou en by my betrok. Om nou, God het self emoties gemaakt uit ons na sy beeld geskapen. Dis kom Jezus ook geween het. Dit gaan oor God self, dit gaan oor sy eigenskapen. Wat by ons ook teenwoordig is. Sy ingewande Het aan beroering gekom as hy dink aan hierdie seun, as hy dink aan Ephraim, want dan nou dis die 10 stamme, Ephraim. Juda, wat nou die Jode vandag is, is die twee stamme Benjamin en Juda. God se ingewande kom in beroering. Nou mense, as God hom ontferm oor een mens, dan sit man net soos ouers wat hulle ontferm oor 'n kind nou wat doen ouwers nou in hulle ontverming kom ek sê nou as jy nou weer dink in termen van jou self en jy was in school en daar was seker een swak by jou teenwoordig wat jy nou in die sien of in die dochter weer sien en nou wil jy help want jy ontverm jou jy wil die persoon, die kind by haar of sy hand neem bemoedig liefde gee vertroesting maar ook miskien moet jy hart praat op die stadium oor bepaalde dinge kom ons kyk na die Heerse reglijne wat hy vir ons hier in vers 21 as jy jou bybel het, onderstreep dit een bieke hier is prachtige, mooi gedagtes wat hier in hierdie vers staan wat een mens altyd saam met jou kan dra. Jeremia 31 vers 21, makkelijk om te onthou. Jeremia 31 vers 21. Rig vir jou mylpale op. Maak vir jou pad weisers. Let op die groot pad, die pad wat jy geloop het. Kijk net wat sê die heren vir die mens, baie baie raad wat hy vir ons gee richt vir jou mylpale op ek kan houd, ek is in Kimmerle geboore en soms het ons nou tussen in Kimmerle en Warrenton gery en dan het ons na die mylpale gekyk ek denk so van Warrenton sy kant af terug Kimmerle toe, was het so 45 kilometer uit of myl daar die tyd en dan het die mens dit nou opgehou om te kyk hoe nabij of hoe ver jy nou van kiemer af is dan sien jy dis 30 dan is dit 25 dan is dit 20 en so meer so hou jy tred met die pad dis ook om mense sylke mylpale het is net om vir mens te help Nou sê die Heere vir ons, rug vir jou mylpale op. So gaan ons vir ons self moet mylpale op rug, om saam met die Heere te stap, dat hy dier ons hart kan stap, want hy onderzoek die hart, en hy gaan met ons daar oor praat en hy gaan vir ons daarmee help want alles wat ons doen kom uit ons hart uit, alles elke lieve ding alles wat oor jy goed voel en alles wat oor jy nie goed voel nie alles kom uit jou hart uit so rug vir jou mylpale op bereikbare bereikbare doelwitte Een mens gaan ons nou nie as jy begin draf, so 10 kilometer aanpak nie. En maar jy het nog nooit in die leven gedraf nie. En jy sê, dan sal ek vir jy sê, maak vir jy liever een mylpaal en kyk of jy een kilometer kan draf. Maar dan sal ek het nou nog vir jou verder opdeel en sê so, as jy nou tussen elektrische pale moet hardloop, Gewoonlik is daar, daarom ons nou hier die pale met die lamp pale. En aan het hart loop jy dalk nou van die een naar die ander pale, en dan loop jy weer vir die volgende een toe. En dan is jy bij die volgende een, kom maar, dan draf jy weer af, nou van hoe gelijk die pad is jy opdraan en zet met die mens verzachtig wees, het jy nou nie jou spieren seer maak nie. Ek moes al baie keer, moes ook al my fiks wat ek opgebouw het, moet nou maar weer net doodgewoon daar laat, as jy spier trek, dan moet jy omtrent so drie weke rus voordat jy net een weer kan doen en dit is baie moeilik, so is beter om op te warm en om dit maar kalm te vat en stadig stadig rug vir jou mylpale op maak vir jou padwijsers Die Heere het ons nie duisternis gelaat nie, sy raadsplan is open bloot voor ons. God het een raadsplan, dis ook om Paulus kon sê aan die gemeente van Evese, aan die ouderlinge, ek is onskuldig aan die bloed van enige een van julle, want ek het nie nagelaat om die volledige raadsplan van God aan julle te verkondig nie. Nou ons weet nou, ons praat met ons kinders, ons leer hulle, ons onderrug hulle, ons stel vir hulle voorbeeld en dan soms sien ons een kind totaal en al verdwaal, helemaal totaal en al weg van die pad af, totaal en al verdwaal. En as jy so'n kind wil help, as jy kind gehelp wil word, jy kan ook nog nie niemand help, want jy gehelp wil word nie. As so jy nie gehelp wil word, dan moet ek en maar man het bid. Dan bly jy op jou knie, voor God. Dan is dit ook, dan, een mylpaal. Maar dan moet daar padwijzers wees. Mens moet dinge kan verduidelik, as myself nie die pad ken het, Ek kan jy toch nie vir mense een pad verduidelik nie, hoe gaan jy dit recht kry? Ons weet dit by ons nie. as iemand by jou stop, maar jy loop, baie keer waar ek loop of draf, stop mense langs my, dan vraag hulle vir my na een specifieke plek, wat hulle denk nou in die omgeving is, en as ek nie weet waar van hulle praat nie, dan sê ek vir hulle, Wanneer is jammer, ek weet glad nie. Het sal nie help dat ek nou aan jou iets probeer verduidelik, waarvan ek nie seker is nie. Verstaan, een mens kan nie aan iemand iets verduidelik wat jy self nie begryp nie. Let op die groot pad, die pad wat jy geloop het. Een mens moet dink aan die pad, wat jy geloop het my mens moet dink aan die foute wat jy gemaakt het en ook die successe ons gaan nie net hier concentreer op goed wat jy verkeerd gedoen het nie ook die goed wat jy recht gedoen het gaan ons aan andag skink as my mens iets goed doen dan is het goed, dis soos wat jy my nou help hier toe ek getalle en goed gevraag het en skielik verskyn al die getalle hier hiervoor hy dankie daarvoor dat ek het so kan vraag en ek denk nou net in termen van 1 Korinties 7 vers 14 daar staan dat rondom ons is daar een dampkring van Godse genade en een mens moet dit nooit vergeet neem gaan vannig kyk of ek daar kan blij 1 Korinties 7 vers 14 vir huisgezin, gelovige mense is dit baie belangrik want die ongelovige man is geheilig dier die vrou en die ongelovige vrou is geheilig dier die man anders sal jylle kinders onrein wees maar nou is jylle heilig beteken doodgewoon om jou, rondom jou dit wat ons nou hierna geluister het van Kavemeelaar daar is hier die genade van die Heere God wat jou beskerm wat rondom jou is net soos wat Jezus gesê het vir Jerusalem, hoe baie mal, wat jylle by mekaar maak, soos jy hennaar kykens mens is, as jy hennaar die flerke oopmaak, en die kykinkies hart loop onder haar flerke, en as jylle beskerm. Dit is die beskerming wat God vir ons bied, dit is soos een dampkring waar jy ook al beweeg. En vir daar genade, moet ons die Heere altyd dank, Altyd, altyd, altyd, altyd, dank En daarmee groet u jou En sien jou dan weer deefje morgen hierdie tyd Deefje, as daar zo'n dag is En daarmee groet ek, shalom